Щоб накинутися на них. Я не був зобов'язаний вірністю джедаку Каолу, але він був тією ж расою шляхетних червоношкірих чоловіків, що й моя власна принцеса, і я не міг стояти байдуже і дивитися, як його воїнів ріжуть жорстокі та безсердечні демони пустельних місць Барсуму. Обережно я повернувся туди, де залишив вулу і застеріг його від мовчання, подав йому знак слідувати за мною. Зробивши значний обхід, щоб уникнути потрапляння в руки зелених людей, я нарешті дістався до великої стіни. За сотню ярдів праворуч були ворота, з яких, очевидно, очікували вихід військ. Але щоб дістатися до них, я повинен був пройти повз фланг зелених воїнів у межах легкої видимості. І побоюючись, що мій план попередити кауліанців може бути зірваний, я вирішив поспішити ліворуч, де інші ворота за милю дадуть мені вхід до міста». Я знав, що слово, яке я приніс, стане чудовим пропуском до Каолу, і я повинен визнати, що моя обережність була викликана більшою мірою моїм палким бажанням пробратися в місто, ніж уникнути сутички із зеленими людьми. Хоч я й отримую задоволення від бійки, я не завжди можу дозволити собі це, і зараз у мене є більш важливі спави, які займають мій час, ніж пролиття крові незнайомих воїнів. Якби я тільки міг потрапити за міські стіни, могла б з'явитися можливість у метушні та хвилюванні, які обов'язково настануть після мого оголошення про вторгнення армії Зелених Воїнів, щоб знайти дорогу до палацу Джедака, де, я був впевнений, розмістилися Матай Шанг та його свита». Але Лед я зробив сотню кроків у напрямку дальніх воріт, як звук маршируючих військ, брязкіт металу і вереск тоатів прямо в місті повідомили мені про те, що каоліанці вже рухаються до інших воріт. Не можна було гаяти часу, ще мить і ворота будуть відкриті, і голова колони вийде на облямовану смертю дорогу. Повернувшись до фатальної брами, я швидко побіг уздовж краю галявини, долаючи відстань могутніми стрибками, які вперше прославили мене на барсумі. «Тридцять, п'ятдесят, сто футів за стрибок – ніщо для м'язів атлетичного землянина на Марсі. Коли я проходив пов фланг чекаючих зелених людей, вони побачили, що мої очі звернені на них, і вмить, зрозумівши, що всі таємниці закінчилися, ті, хто був найближче до мене, зірвалися на ноги, намагаючись відрізати мене, перш ніж я досягну брами». Тієї ж миті могутній портал широко відчинився, і з'явилася голова Каоліанської колони. Дюжина зелених воїнів змогла досягти точки між мною і брамою, але вони мали лише невелике уявлення про те, кого вирішили затримати. Я ні на йоту не зменшив швидкості, проносячись між ними, і коли вони падали від мого леза, я не міг не згадати щасливі спогади про ті інші битви, коли Тарс Таркас, Джедок Тарка, наймогутніший з марсіанських зелених людей, стояв пліч-опліч зі мною протягом довгих, спекотних марсіанських днів, коли ми разом рубали наших ворогів, поки купа трупів навколо нас не піднялася вище голови високої людини». Коли кілька людей надто тісно притиснули мене, там, перед різьбленою брамою Каола, я перестрибнув через їхні голови і, наслідуючи тактику огидних рослинних людей Дора, вдарив по головах моїх ворогів, пролітаючи над ними, пролітаючи над ними. З міста до нас мчали червоні воїни, а з джунглів назустріч їм йшла дика орда зелених людей. За мить я опинився в самому центрі такої запеклої і кривавої битви, через яку я коли-небудь проходив. Ці каоліанці найшляхетніші воїни і зелені люди з екватора анітрохи не менш войовничі ніж їхні холодні жорстокі кузени з помірної зони. Було багато разів, коли будь-яка зі сторін могла відступити без ганьби і таким чином припинити воєнні дії. Але з тієї шаленої безрозсудності, з якою кожна сторона незмінно відновлювала бойові дії, я незабаром почав вірити, що те, що мало бути чимось більшим, ніж незначною сутичкою, закінчиться лише повним знищенням однієї з сил. Коли радість битви одного разу пробудилася в мені, я отримав велике задоволення від бою, і те, що мою боротьбу помітили каоліанці, часто підтверджувалося вигуками оплесків, зверненими до мене. Якщо іноді здається, що я надто пишаюся своєю бойовою майстерністю, слід пам'ятати, що бій – моє покликання. Якщо ваше покликання підковувати коней або малювати картини, і ви вмієте робити одне чи інше краще за своїх товаришів, то ви дурень, якщо не пишаєтеся своїми здібностями. І тому я дуже пишаюся тим, що на двох планетах ніколи не жило більшого бійця, ніж Джон Картер, принц Гелію». І того дня я перевершив себе, щоб вразити мешканців Каолу, бо хотів завоювати шлях до їхніх сердець і їхнього міста. І я не був розчарований у своєму бажанні. Весь день ми билися, поки дорога не стала червоною від крові та забитою трупами. Вперед і назад слизькою дорогою котилася хвиля битви, але жодного разу ворота до Каолу не були в реальній небезпеці». Були перепочинки, коли я мав можливість поговорити з червоними людьми, поруч з якими бився, і одного разу Джедак сам Кулан Тіт поклав руку мені на плече і запитав моє ім'я. Я Дотар Соджат, — відповів я, згадавши ім'я, дане мені тарками багато років тому, від прізвищ перших двох їхніх воїнів, яких я вбив, що є звичаєм серед них. Ти могутній воїн, Дотар Соджат, — відповів він. І коли цей день закінчиться, я знову поговорю з тобою у великій залі для аудієнцій. А потім бій знову захлеснув нас, і ми розійшлися. Але бажання мого серця було досягнуто, і з новою силою та радісною душею я орудував своїм довгим мечем, поки останньому з зелених людей не вистачило, і вони не відступили до свого далекого морського дна. Лише після закінчення битви я дізнався, чому червоні війська зробили виласку того дня». Здавалося, Кулан Тіт очікував візиту могутнього джедака з півночі, могутнього і єдиного союзника каолійців, і він хотів зустріти свого гостя за день дороги від Каола. Але тепер похід вітальної варти було відкладено до наступного ранку, коли війська знову вирушили з Каола. Мене не було запрошено в присутності Кулана Тіта, але він послав офіцера, щоб знайти мене та супроводити до зручних покоїв у тій частині палацу, що відведена для офіцерів Королівської гвардії. Там, з Вулою, я провів спокійну ніч і підвівся бадьорим після важкої праці останніх кількох днів. Вула бився зі мною в битві попереднього дня» вірний інстинктам і навчанню марсіанського бойового собаки, численні з яких часто зустрічаються з дикими зеленими ордами мертвого морського дня. «Жоден з нас не вийшов з конфлікту неушкодженим, але чудодійних цілющих мазей Барсума вистачило на ніч, щоб ми знову були як новенькі. Я поснідав з кількома каолійськими офіцерами, яких я вважав такими ж вічливими та чудовими господарями, як навіть вельможі Геліуму, які славляться своєю легкістю манер і чудовим вихованням. Ледь закінчилася трапеза, як прибув посланець від Кулана Тіта, який викликав мене до нього». Коли я увійшов до королівської присутності, джедак підвівся і, зійшовши з постаменту, на якому стояв його чудовий трон, вийшов назустріч мені – знак відмінності, який рідко надається комусь, крім провителя, що прибув з візитом. Каоре, дотар соджат, привітав він мене. «Я викликав тебе, щоб передати вдячність народу Каола, бо якби не твоя героїчна хоробрість, з якою ти наважився попередити нас про засідку, ми б неодмінно потрапили в добре розставлену пастку. Розкажи мене більше про себе, з якої ти країни і що привело тебе до двору Кулана Тіта». «Я з Гастора», – відповів я, – «бо, по правді кажучи, я мав невеликий палац у цьому південному місті, яке знаходиться у великих володіннях Геліумської нації». Моя присутність на землі Каола частково зумовлена випадковістю. Мій літун зазнав аварії на південній околиці вашого великого лісу. Саме під час пошуку входу до міста Каол я виявив зелену орду, яка чекала на ваші війська. Якщо тіт і дивувався, що привело мене на літуні до самого краю його володінь, він був достатньо люб'язний, щоб не вимагати від мене подальших пояснень, які мені було б справді важко надати». Під час моєї аудієнції з джедаком інша група увійшла до зали з-за моєї спини, тож я не бачив їхніх облич, поки Кулан Тіт не обійшов мене, щоб привітати їх, наказавши мені слідувати за ним і бути представленим. Коли я повернувся до них, мені було важко стримати свої емоції, бо там, слухаючи хвалебні слова Кулана Тіта про мене, стояли мої закляті вороги Матай Шанг і Турід. «Святий Гекадор святих тернів», – казав джедак, – «зійшли свої благословення на Дотара Соджата, доблесного незнайомця з далекого Гастора, чий дивовижний героїзм і надзвичайна лють вчора врятували день для Каоу». Матай Шанг ступив уперед і поклав руку мені на плече. Жодного натяку на те, що він впізнав мене, не було на його обличчі. Мій маскарад, очевидно, був досконалим. Він привітно поговорив зі мною, а потім представив мене ту ріду. Чорний теж, очевидно, був повністю обдураний. Потім тіт розважав їх на мій великий подив, подробицями моїх досягнень на полі бою. Найбільше враження на нього здавалося справила моя надзвичайна спритність, і він знову і знову описував дивовижний спосіб, яким я перестрибував через супротивника, розколюючи йому череп своїм довгим мечем, коли пролітав над ним. Мені здалося, що очі Туріда трохи розширилися під час розповіді, і кілька разів я застав його, як він уважно дивиться мені в обличчя крізь примружені повіки. Чи починав він щось підозрювати? А потім кулан тіт розповів про люту калот, яка билася поруч зі мною, і після цього я побачив підозру в очах Матая Шанга, чи мені це тільки здалося. На кінець аудієнції Кулан Тіт оголосив, що я маю супроводжувати його на шляху до зустрічі з його королівським гостем. І коли я виходив з офіцером, який мав дістати відповідне вбрання та підходящого коня для мене, і Матай Шанг і Турід здавалися щирими у своїх запевненнях, що раділи можливісті познайомитися зі мною. З полегшенням я покинув кімнату, переконаний, що лише нечисте сумління спонукало мене вірити, що хтось із моїх ворогів підозрює мою справжню особу. Через півгодини я виїхав за міську браму з колоною, яка супроводжувала колана тіта на шляху до зустрічі з його другом і союзником. Хоча мої очі та вуха були широко відкриті під час аудієнції з джедаком і моїх численних проходів палацом, я не бачив і не чув нічого про дею Торіс чи ту вію з Птарту. Я був впевнений, що вони десь у цій великій розлогій споруді, і я багато б віддав, щоб знайти спосіб залишитися позаду під час відсутності кулана Тіта, щоб пошукати їх. Близько полудня ми зустрілися з головою колони, на зустріч якій вирушали. Це був розкішний поїзд, що супроводжував візитуючого джедака, і на милі він простягався вздовж широкої білої дороги до Каолу. Кінні війська, їхні прикраси з інкрустованої коштовностями та металом шкіри виблискували на сонці, формували авангард загону, а потім шла тисяча розкішних колісниць, запряжених величезними зітідарами. Ці низькі, зручні вози рухалися по два в ряд, і з обох боків від них марширували суцільні ряди кінних воїнів, адже в колісницях були жінки та діти королівського двору. На спині кожного велетня Зітідара їхав марсіанський юнак, і вся ця сцена повернула мене в мої перші дні на Барсумі, тепер вже 22 роки тому, коли я вперше побачив розкішне видовище каравану зеленої орди Тарків. Ніколи раніше сьогодні я не бачив зітідарів на службі у червоних людей. Ці звірі величезні мастодонтоподібні тварини, які підносяться на величезну висоту, навіть поруч із велетенськими зеленими людьми та їхніми велетенськими тоатами. Але якщо порівняти з відносно невеликою червоною людиною та її породою тоатів, вони набувають бробден з низьких пропорцій, які справді жахають. Звірі були обвішані коштовним убранням і сідловими подушками з яскравого шовку, вишитими химерними візерунками з нитками діамантів, перлів, рубінів, смарагдів і незліченних безіменних коштовностей Марса, а з кожної колісниці здіймалося дюжина штандартів, з яких на вітрі майоріли стрічки, прапори та вимпели. Якраз перед колісницями візитуючий джедак їхав сам на чисто білому туаті – ще одне незвичайне видовище на барсумі, а після них шли нескінченні ряди кінних списоносців, стрільців і мечників. Це було справді вражаюче видовище. За винятком брязкоту спорядження та випадкового вереску розлюченого тоата або низького гортанного звуку зітідара, прохід кавалькади був майже безшумним, оскільки ні тоат, ні зітідар не є копитними тваринами, а широті шини колісниць мають еластичний склад, який не видає жодного звуку. Час від часу можна було почути веселий жіночий сміх або дитячий щебет, адже червоні марсіани – товариський народ, який любить задоволення, що є прямою протилежністю холодній і хворобливій расі зелених людей. Форми та церемонії, пов'язані із зустрічю двох джеддаків, тривали годину, а потім ми повернулися і рушили назад до міста Каол, до якого голова колони дісталася якраз перед настанням темряви, хоча, мабуть, було майже ранок, коли ар'єргард пройшов через ворота. На щастя, я був досить близько до голови колони, і після великого бенкету, на якому я був присутній з офіцерами Королівської гвардії, я вільно шукав спокою». У палаці всю ніч було так багато активності та метушні через постійне прибуття знатних офіцерів почету джеддака, що я не наважився шукати Дею Торіс, і тому, як тільки це стало пристойним для мене, я повернувся до своїх покоїв. Проходячи коридорами між бенкетною залою та апартаментами, які мені виділили, я раптом відчув, що за мною стежать, і, швидко розвернувшись, помітив постать, яка кинулася у відчинені двері в ту ж мить, коли я обернувся. Хоч я швидко побіг назад до місця, де зник переслідувач, я не зміг знайти жодного сліду його, але в тому короткому погляді, який я встиг кинути, я міг би присягнутися, що бачив біле обличчя увінчене масою жовтого волосся. Цей випадок дав мені чимало їжі для роздумів, оскільки якщо я мав рацію у висновку, зробленому на основі побіжного погляду на шпигуна, то Матай Шанг і Туріт повинні підозрювати мою особистість, і якщо це правда, то навіть послуга, яку я надав Кулану Тіту, не зможе врятувати мене від його релігійного фанатизму. Але ніколи розпливчасті припущення або безплідні страхи про майбутнє не тяжіли настільки над моїм розумом, щоб позбавити мене спокою, і тому сьогодні я поринув у свої спальні шовки та хутра і одразу заснув без сновидінь. Калоти не допускаються в стіни самого палацу, і тому я був змушений відправити бідолашного вулу до казарм у стайнях, де тримають королівських туатів. У нього були зручні, навіть розкішні апартаменти, але я багато віддав би, щоб він був зі мною, і якби він був, то те, що трапилося тієї ночі, не сталося б. Я не міг проспати і чверті години, коли мене раптово розбудив дотик чогось холодного і вогкого до мого чола. Миттєво я підскочив на ноги, хапаючися в тому напрямку, де, як я думав, знаходилася присутність». На мить моя рука торкнулася людської плоті, а потім, коли я кинувся на вмання в темряві, щоб схопити свого нічного відвідувача, моя нога заплуталася в моїх спальних шовках, і я впав на підлогу. До того часу, як я з став на ноги і знайшов кнопка, яка керувала світлом, мій гість зник. Ретельний обшук кімнати не виявив нічого, що могло б пояснити ні особу, ні справу того, хто таким чином таємно шукав мене серед ночі. Я не міг повірити, що метою був грабіж, оскільки злодії практично невідомі на Барсумі. Однак вбивства є поширеними, але навіть це не могло бути мотивом мого потаємного друга, бо він міг би легко вбити мене, якби захотів. Я вже майже відмовився від безплідних припущень і збирався повернутися до сну, коли дюжина кауляйських гвардійців увійшла до моєї квартири. Офіцер, який був головним, був одним із моїх привітних господарів зранку, але тепер на його обличчі не було жодного знаку дружби. «Кулан Тіт наказує, щоб ти з'явився перед ним», – сказав він. «Ходімо». Нові союзники. Оточений охоронцями, я повернувся коридорами палацу Кулан Тіта, джедака Каолу, до великої зали для аудієнцій у центрі масивної споруди. Коли я увійшов у яскраво освітлену залу, заповнену дворянами Каолу та офіцерами, який прибув у гості, всі погляди звернулися на мене. На великому підвищенні в кінці зали стояли три трони, на яких сиділи Кулан Тіт і двоє його гостей – Матай Шанг і Джедак, який прибув у гості. Широким центральним проходом ми йшли в мертвій тиші і біля підніжжя тронів зупинилися предяви своє звинувачення сказав кулан тіт обертаючись до того хто стояв серед дворян праворуч від нього і тоді туріт чорний датор першонароджених вийшов уперед і став перед мною «Найшляхетніший джедак», – сказав він, звертаючись до Кулантіта, – «від самого початку я підозрівав цього чужинця у твоєму палаці. Твій опис його диявольської майстерності збігався з описом головного ворога правди на барсумі. Але, щоб не було жодної помилки, я відправив священника твого власного священного культу, щоб він провів випробовування, яке мало пронизати його маскування та розкрити правду». Ось результат. І Туріт суворо вказав пальцем на моє чоло. Усі погляди прослідкували за напрямком цього звинувального пальця. Лише я, здавалося, не міг здогадатися, який фатальний знак лежить на моєму чолі. Офіцер поруч зі мною здогадався про моє збентеження. І коли брови кулань Тіта потемніли в загрозливій гримасі, коли його погляд зупинився на мені, шляхетний витяг маленьке дзеркальце з кишені і підніс його до мого обличчя. Одного погляду на відображення, яке воно мені повернуло, було достатньо. З мого чола рука підступного терна простягнулася крізь темряву моєї спальні та стерла пляму маскувального червоного пігменту розміром з мою долоню. З-під неї проглянула засмагла текстура моєї власної білої шкіри. На мить туріт замовк, щоб посилити, як я підозрюю, драматичний ефект свого викриття. Потім він відновив промову. Ось, о, Кулане Тіте, вигукнув він, той, хто осквернив храми богів Марса, хто збезчестив самих святих Тернів і налаштував світ проти його давньої релігії. Перед тобою у твоїй владі, джедаку Каолу, захиснику святинь, стоїть Джон Картер, принц Гелію. Кулан Тіт поглянув на Матая Шанга, ніби чекаючи підтвердження цих звинувачень. Святий Терн кивнув головою. «Це справді головний богохульник», – сказав він. «Навіть зараз він переслідував мене до самого серця твого палацу, Кулане Тіте, з єдиною метою – вбити мене». «Він…» «Він бреше!» – вигукнув я. «Кулане Тіте, вислухай, щоб дізнатися правду. Вислухай, поки я розповім тобі, чому Джон Картер переслідував Матая Шанга до самого серця твого палацу». Вислухай мене, так само як і їх, і тоді суди, чи не більше мої вчинки відповідають справжньому барсуміанському лицарству та честі, ніж вчинки цих мстивих шанувальників фальшивих вірувань, від чиїх жорстоких пут я звільнив твою планету. Мовчати, заревів Джедак, підстрибнувши на ноги і поклавши руку на руків'я свого меча. Кулану Тіту не потрібно дозволяти повітрю його зали засідань бути оскверненим єресями, що виходять з твого забрудненого горла, щоб судити тебе. Ти вже стоїш самозасуджений. Залишилося лише визначити спосіб твоєї смерті. Навіть послуга, яку ти надав зброї Каолу, нічого тобі не дасть. «Це був лише низький обман, за допомогою якого ти міг би завоювати мою прихильність і дістатися до цього святого мужа, на чиє життя ти жадав». «У яму з ним!» – завершив він, звертаючись до офіцера моєї охорони. «Ось тобі й маєш! Який шанс у мене проти цілої нації! Яка надія на милість з боку фанатичного Кулана Тіта з такими радниками, як Матай Шанх і Турит!» Чорний зловтішно вишкирився мені в обличчя. «Тобі не втекти цього разу, землянине!» – насміхався він. Охоронці наближалися до мене. Червона пелена затьмарила мій зір. Бойова кров моїх вірджинських предків гаряче вирувала в моїх жилах. Жага бою в усій своїй шаленій люті охопила мене. Стрибком я опинився поруч із Турідом, і ще до того, як диявольська усмішка зникла з його гарного обличчя, я влучив йому просто в рот своїм стиснутим кулаком. І коли добрий старий американський удар досяг цілі, чорний датор відлетів на десяток футів, щоб звалитися купою біля підніждя трону кулана Тіта, випльовуючи кров і зуби зі свого пораненого рота. Потім я витяг меч і розвернувся, ставши в оборону, щоб зустрітися з цілою нацією. В одну мить охоронці накинулися на мене, але перш ніж було завдано удару, могутній голос пролунав над гамором кричучих воїнів, і гігантська постать зіскочила з помосту біля кулана Тіта і з витягнутим довгим мечем кинулася між мною і моїми супротивниками». Це був джедак Каола, який прибув у гості. «Стійте!» – вигукнув він. «Якщо ви цінуєте мою дружбу, кулане Тіте, і віковий мир, який існує між нашими народами, відкличте своїх мечників. Бо де б і проти кого не бився Джон Картер, принц Геліуму, там поруч із ним і до смерті б'ється Тувань Дін, джедак Птарту». Крики вщухли, і загрозливі вістря опустилися, коли тисячі очей спершу здивовано звернулися до тувана Діна, а потім запитливо до кулана Тіта. Спочатку джедак Каола зблід від люті, але перш ніж заговорити, він опанував себе. Тож його тон був спокійним і рівним, як личить спілкування між двома великими джедаками. «Тувань Дін», – повільно сказав він має мати велику провокацію, щоб таким чином осквернити стародавні звичаї, які надихають поведінку гостя в палаці свого господаря. Щоб і я не забув себе, як це зробив мій королівський друг, я б волів мовчати, поки джедак Птарту не завоює мої оплески за свій вчинок, розповівши про причини, які його спровокували». «Я бачив, що джедак Птарту був майже готовий жбурнути свій метал в обличчя Кулана Тіта, але він стримався так само добре, як і його господар». «Ніхто не знає краще за Тувана Діна», – сказав він, – «закони, які регулюють дії людей на землях їхніх сусідів. Але Туван Дін відданий вищому закону, ніж ці – закону вдячності». І жодній людині на барсумі він не зобов'язаний більшим боргом вдячності, ніж Джону Картеру, принцю Гелію. «Багато років тому, Кулантіт, – продовжував він, – під час твого останнього візиту до мене, ти був дуже захоплений чарами та витонченістю моєї єдиної доньки Тувії. Ти бачив, як я її обожнюю, а пізніше ти дізнався, що, натхненна якоюсь незбагненною примхою, вона здійснила останню, довгу, добровільну паломництво на холодні груди таємничої іс, залишивши мене спустошеним». Кілька місяців тому я вперше почув про експедицію, яку Джон Картер очолив проти Ісуса та святих тернів. До моїх вух дійшли слабкі чутки про звірства, які, як повідомлялося, чинить терми над тими, хто протягом незліченних віків впливе вниз по могутній іс. Я чув, що тисячі в'язнів були звільнені, і лише деякі з них наважилися повернутися до своїх країн через страшний смертний вирок, який тяжіє над усіма, хто повертається з долини Дор. Деякий час я не міг повірити в єресі, яку я чув, і я молився, щоб моя донька Тувія померла, перш ніж вона коли-набуть вчинила святотатство, повернувшись у зовнішній світ». Але потім батьківська любов взяла своє, і я присягнувся, що віддам перевагу вічному прокляттю, аніж подальшій розлуці з нею, якщо її можна буде знайти. Тож я послав посланців до Гелію, до двору Ксодара, джеддака першонароджених, і до того, хто зараз править тими з тернської нації, що зреклися своєї релігії. І від кожного з них я почув ту саму розповідь про невимовну жорстокість і звірства, вчинені надбідними беззахисними жертвами їхньої релігії святими тернами. Багато хто бачив або знав мою дочку, і від тернів, які були близькі до Матаєшанга, я дізнався про зневаги, які він особисто завдав їй. І я був радий, коли прийшов сюди і виявив, що Матаєшанг також є вашим гостем, бо я шукав би його, навіть якби це тривало все життя. Більше того, я почув про лицарську доброту, яку Джон Картер виявив до моєї лідочки. Мені розповіли, як він боровся за неї і врятував її, і як він відкинув втечу від диких вархунів півдня, відправивши її в безпечне місце на своєму тоаті, а сам залишився пішки, щоб зустрітися із зеленими воїнами. Чи можете ви дивуватися, кулани тіте, що я готовий поставити під загрозу своє життя, мир моєї нації або навіть вашу Дружбу, яку я ціную більше за все інше, щоб підтримати принца Геліуму. На мить Кулан Тіт замовк. Я бачив по виразу його обличчя, що він був дуже збентежений. Потім він заговорив: Туване Діне», – сказав він, і його тон був дружнім, хоч і сумним. Хто я такий, щоб судити ближнього свого? В моїх очах батько тернів все ще святий, і релігія, яку він навчає, єдина істинна релігія. Але якби я зіткнувся з тією ж проблемою, яка турбує тебе, я не сумніваюся, що я відчував би і діяв би точно так само, як і ти. Що стосується принца Геліуму, я можу діяти, але між тобою і Матаї Шангом моєю єдиною роллю може бути лише примирення. Принц Геліуму буде в безпеці, супроводжений до кордону моїх володінь, до того, як сонце знову зайде, де він зможе вільно йти, куди забажає. Але під страхом смерті він ніколи більше не повинен входити в землю Каома. Якщо між тобою і батьком Тернів є сварка, мені не потрібно просити, щоб її врегулювання було відкладено до тих пір, поки обидва не вийдуть за межі моєї влади. Ти задоволений, тува не діне. Джеддак Птарта кивнув на знак згоди, але потворна гримаса, яку він кинув на матаї Шанга, віщувала лихо для цього блідолицього божка. «Принц Геліуму далеко незадоволений», – вигукнув я, грубо перервавши початок мирних переговорів, бо не мав жодного бажання укладати мир за названою ціною. Я уникнув смерті в дюжині різних форм, щоб наздогнати Матая Шанга і випередити його, і я не маю наміру, щоб мене вели як немічного Тоата на забій від мети, яку я здобув силою своєї руки з мечем і міцю своїх м'язів. І Туван Дін, джеддак Птарта, не буде задоволений, коли вислухає мене до кінця. «Чи знаєте ви, чому я слідував за Матаєм Шангом і Турідом, чорним Датором зі всіх долини Дор, через півсвіту, долаючи майже нездоланні труднощі? Чи думаєте ви, що Джон Картер, принц Геліуму, опуститься до вбивства? Невже Кулан Тіт такий дурень, щоб повірити цій брехні, прошепотіли йому на вухо святим Терном або Датором Турідом?» Я слідую за Матаєм Шангом не для того, щоб убити його, хоча Бог моєї власної планети знає, що мої руки сверблять, щоб дістатися до його горла. Я слідую за ним, Туване Діне, тому що з ним двоє полонених: моя дружина, Деяторіс, принцеса Геліуму, і твоя дочка, Тувія сптарта. То що думаєте ви, що я дозволю собі вийти за стіни Каола, якщо мати мого сина не супроводжуватиме мене, а твоя дочка не буде повернута? Туван Дін повернувся до колана Тіта. Людь спалахнула в його проникливих очах, але завдяки майстерності самоконтролю він зберігав рівний тон, коли говорив. «Чи знав ти про це, колане Тіте?» – запитав він. «Чи знав ти, що моя дочка перебуває в полоні у твоєму палаці?» «Він не міг цього знати», – перервав Матай Шанг, «білий від страху, який, я впевнений, був більшим за Людь. Він не міг цього знати, бо це брехня». Я б відірвав у нього життя за це на місці, але щойно я кинувся до нього, Туван Дін поклав важку руку мені на плече. Зачекай, сказав він мені, а потім Кулану Тіту. Це не брехня. Ось що я дізнався про принця Геліуну. Він не бреше. Відповідай мені, Кулани Тіти, я поставив тобі запитання. З батьком Тернів прибули три жінки, відповів Кулан Тіт. Файдор, його дочка, і дві, про яких казали, що вони її рабині. Якщо це Тувія з Птарку і Дея Торіс з Геліуму, я не знаю, бо жодної з них не бачив. Але якщо це вони, то завтра їх повернуть тобі». Говорячи це, він дивився прямо на Матая Шанга, не так, як відданий повинен дивитися на верховного жерця, а так, як правитель людей дивиться на того, кому віддає наказ. Батькові Тернів, як і мені, мало бути зрозуміло, що нещодавні викриття його справжньої сутності вже багато зробили для послаблення віри Кулана Тіта, і що знадобиться зовсім небагато, щоб перетворити могутнього джедака на відкритого ворога. Але настільки сильне насіння забобонів, що навіть великий каоліанець все ще вагався перерізати останню нитку, яка пов'язувала його з його давньою релігією. Матай Шанг був достатньо мудрим, щоб вдати, ніби приймає мандат свого послідовника, і пообіцяв привезти двох рабинь до зали для аудієнцій завтра. «Вже майже ранок», – сказав він, – «і я не хотів би порушувати сон моєї дочки, інакше я б одразу ж привів їх, щоб ви могли побачити, що принц Геліуму помиляється». І він підкреслив останнє слово, намагаючись образити мене настільки тонко, щоб я не міг відкрито обуритися. Я вже збирався заперечити будь-якій затримці і вимагати негайно привезти до мене принцесу Геліуму, коли Тувань Дін зробив такі наполягання зайвими. Я хотів би одразу ж побачити свою дочку, сказав він, але якщо кулань Тіт запевнить мене, що нікому не буде дозволено покинути палац цієї ночі, і що ніяка шкода не трапиться ні з Деєю Торіс, ні з Тувією Сптарту в проміжку між зараз і моментом, коли їх приведуть до нас у цій залі на світанку, я не буду наполягати. «Ніхто не покине палац цієї ночі», – відповів Джадак Каолу, – «і Матай Шанг запевнить нас, що двом жінкам не буде завдано ніякої шкоди». Терн ствердно кивнув. Через кілька миттєвостей Кулан Тіт дав зрозуміти, що аудієнція закінчилася, і на запрошення Тувана Діна я супроводив джедака Птарта до його власних покоїв, де ми сиділи до світанку, поки він слухав розповідь про мої пригоди на його планеті та про все, що трапилося з його дочкею за час, що ми були разом. Я знайшов батька Тувії людиною близькою мені по духу, і тієї ночі почалася дружба, яка зросла до рівня, що поступається лише дружба між Тарсом Таркасом, зеленим джедаком Тарку і мною. Перший спалах раптового світанку Марса приніс посланців від Кулана Тіта, які викликали нас до зали для аудієнцій, де Туван Дін мав прийняти свою дочку після років розлуки, а я мав воз'єднатися з величною дочкою Геліуму після майже безперервної розлуки в 12 років. Моє серце шалено билося в грудях, і я збентежено озирнувся, будучи впевненим, що всі в кімнаті повинні це чути. Мої руки жадали знову обійняти божественну постать тієї, чия вічна молодість і нев'януча краса були лише зовнішнім проявом ідеальної душі. Нарешті повернувся посланець, відправлений по матая Шанга. Я витягнув шию, щоб зловити перший погляд на тих, хто мав би йти за ним, але посланець був один. Зупинившись перед троном, він звернувся до свого джеддака, голосом який був чітко чутний усім присутнім у залі. «О, Кулане Тіте, наймогутніший з джеддаків!» – вигукнув він, як це було прийнято при дворі. «Твій посланець повертається один, бо коли він дістався до покоїв батька тернів, то знайшов їх порожніми, як і ті, що займала його свита». Кулан Тіт зблід Тихий стогін вирвався з вуст Тувана Діна, який стояв поруч зі мною, не піднявшись на трон, який чекав на нього поруч з його господарем. На мить у великій залі для аудієнцій Кулана Тіта, Джеддака Каола, запанувала мертва тиша. Саме він розбив чари. Підвившись з трону, він зійшов з підвищення до Тувана Діна. Сльози затьмарили йому очі, коли він поклав обидві руки на плечі свого друга. «О, Туване Діне!» – вигукнув він. «Що це сталося в палаці твого найкращого друга? Власними руками я вскрутив шию Матаю Шангу, якби здогадався, що в його мерзенному серці. Минулої ночі моя віра, що тривала все життя, ослабла, цього ранку її розбито вщент». Але надто пізно, надто пізно. Щоб вирвати твою дочку і дружину цього королівського воїна з лап цих архидияволів, тобі достатньо лише наказати використати ресурси могутньої нації, бо весь Каол у твоєму розпорядженні. Що можна зробити? Скажи слово. По-перше, запропонував я – Знайдімо тих з твого народу, хто несе відповідальність за втечею Матая Шанга та його послідовників. Без допомоги з боку палацьової варти цього не могло статися. Шукайте винних і змусте їх пояснити, як вони пішли і в якому напрямку попрямували. Перш ніж Кулан Тіт встиг віддати накази, які б розпочали розслідування, впевнений молодий офіцер вийшов вперед і звернувся до свого джеддака». О, кулане, тіте, наймогутніший з джедаків, сказав він. Лише я несу відповідальність за цю жахливу помилку. Минулої ночі я командував палацьовою вартою. Я був на службі в інших частинах палацу під час ранкової аудієнції і нічого не знав про те, що там відбувалося. Тому, коли батько Тернів викликав мене і пояснив, що це твоє бажання, щоб його групу швидше випровадили з міста через присутність тут смертельного ворога, який прагне життя святого Хеккадора, я зробив лише те, чого мене все життя навчали як правильна річ. Я підкорився тому, кого вважав правителем усіх нас, могутнішим навіть за тебе, наймогутнішого з джедаків». Нехай наслідки та покарання впадуть лише на мене, бо лише я винний. Ті інші з палацьової варти, що допомагали у втечі, робили це за моїми вказівками». Кулан Тіт спочатку подивився на мене, а потім на Тувана Діна, ніби питаючи нашу думку про цю людину. Але помілка була настільки очевидною, що її можна було вибачити, що ніхто з нас не мав наміру бачити, як молодий офіцер страждає за помилку, яку будь-хто міг би легко зробити. Як вони поїхали, запитав Туван Дін, і в якому напрямку вони попрямували? Вони поїхали так, як і приїхали, відповів офіцер, на власному літаку. Деякий час після їхнього від'їзду я спостерігав за вогняни судна, які зникли остаточно на північ. «Де на півночі Матай Шанг може знайти притулок?» – запитав Туван Дін у Кулана Тіта. На кілька миттєвостей Джадак Каола стояв з похиленою головою, очевидно, глибоко задумавшись. Потім раптове світло осяяло його обличчя. «Я зрозумів», – вигукнув він, – «лише вчора Матай Шанг обмовився про свій пункт призначення, розповівши мені про расу людей, не схожих на нас, які живуть далеко на півночі. Вони, за його словами, завжди були відомі святим тернам і були побожними та вірними послідовниками стародавнього культу». Серед них він знайде вічну гавань притулку, де жоден брехливий яретик не зможе його вистежити. Саме туди вирушив Матай Шанх. «І в усьому Каолі немає літака, щоб слідувати за ним», – вигукнув я. «І немає ближче, ніж у Птарті», – відповів Туван Дін. «Зацікайте», – вигукнув я. «За південною околицею цього великого лісу лежить уламок тернського літака, який доставив мене так далеко на моєму шляху». Якщо ви позичите мені людей, щоб його привезти, і майстрів, щоб мені допомогти, я зможу дедремонтувати його за два дні, кулантіт. Я більш ніж наполовину підозрював у давану щирість раптового відступництва Каолійського джедака, але завзяття, з яким він сприйняв мою пропозицію, і швидкість, з якою загін офіцерів і людей було надано в моє розпорядження, повністю розвіяли останні сумніви. Через два дні літун стояв на верхівці сторожової вежі, готовий до відльоту. «Туван Дін і Кулан Тіт запропонували мені всі ресурси двох народів. У моєму розпорядженні були мільйони воїнів. Але мій літун міг вмістити лише одного, окрім мене та вули. Коли я ступив на борт, Туван Дін зайняв місце поруч зі мною. Я кинув нього здивований погляд. Він повернувся до найвищого зі своїх офіцерів, які супроводжували його до Каолу. «Вам я доручаю повернення моєї свити до Птарту», – казав він. Там мій син вправно править за моєю відсутності. Принц Геліуму не піде один у землю своїх ворогів. Я сказав «Прощайте». Через печери падалі. Прямо на північ день і ніч наш компас призначення вів нас за літуном, на який він був налаштований після виходу з фортеці Тернів. Рано в другу ніч ми помітили, що повітря стає помітно холоднішим, із відстані, з якої ми прибули від екватора, ми були впевнені, що швидко наближаємось до північного арктичного регіону. Моє знання про зусилля, які були зроблені незліченними експедиціями для дослідження цієї невідомої землі, змусило мене бути обережним, оскільки жоден літун не повернувся, який би пройшов на значну відстань за могутній крижаний бар'єр, що облямовує південний край крижаної зони. Що з ними сталося, ніхто не знав, лише те, що вони назавжди зникли з поля зору людини в цій похмурій і таємничій країні полюса. Відстань від бар'єру до полюса була не більшою, ніж швидкий літун міг би подолати за кілька годин. І тому передбачалося, що якась жахлива катастрофа чекає на тих, хто досягне «забороненої землі», як її почали називати марсіани зовнішнього світу. Тож я сповільнив хід, коли ми наблизилися до бар'єру, бо мав намір обережно просуватися в день крижаним полем, щоб виявити, чи справді існує населена країна на Північному полюсі, перш ніж потрапити в пастку, бо тільки там я міг уявити місце, де Матай Шанг міг би почуватися в безпеці від Джона Картера, принца Гелію. Ми летіли зі швидкістю равлика, лише за кілька футів над землею, буквально промацуючи шлях у темряві, бо обидва місяці зайшли, і ніч була чорною від хмар, які можна знайти лише на двох кінцях Марса. Раптом перед нами виросла височенна біла стіна, і хоч я круто повернув штурвал і запустив двигун у зворотному напрямку, було вже запізно уникнути зіткнення. З жахливим гуркотом ми вдарилися об високу перешкоду на три чверті. Літак хитнувся навпіл, двигун зупинився. Як один пробилися латані резервуари плавучості, і ми впали головою вниз на землю за 20 футів нижче. На щастя, ніхто з нас не постраждав, і коли ми звільнилися з уламків і менший місяць знову вирвався з-під горизонту, ми виявили, що перебуваємо біля підніжжя могутнього крижаного бар'єру, з якого виступали великі ділянки гранітних пагор які утримують його від подальшого просування на південь. Яка доля, коли подорож майже завершена, зазнати аварію на неправильному боці цієї стрімкої та нездоланної стіни з каменю та вьоду. Я подивився на Тувана Діна. Він лише зневірено похитав головою. Залишок ночі ми провели тремтячи в наших неадекватних спальних шовках і хутріми снігу, що лежить біля підніжжя крижаного бар'єру. Зі світанком мій пошарпаний дух знову набув щось зі своєї звичної надії, хоча мушу визнати, що йому було мало на чому живитися. «Що нам робити?» – запитав Туван Дін. «Як ми можемо пройти те, що є непрохідним?» Спочатку ми повинні спростувати його непрохідність, відповів я, і не визнаю його непрохідним, доки не пройду по всьому колу і знову не стану на цьому місці переможеним. Чим швидше ми почнемо, тим краще, бо я не бачу іншого шляху, і нам знадобиться більше місяця, щоб пройти ці виснажливі холодні милі, що лежать перед нами. П'ять днів холоду, страждань і позбавлень ми долали грубий і замерзлий шлях, що пролягає біля підніжжя крижаного бар'єру. Люті, хутрові істоти нападали на нас вдень і вночі. Ні на мить ми не були в безпеці від раптової атаки якогось величезного демона півночі. Апт був нашим найпостійнішим і найнебезпечнішим ворогом. Це величезна, вкрита білим хутром істота з шістьма кінцівками чотири з яких, короткі та важкі, швидко несуть її по снігу та льоду, тоді як інші дві, що ростуть вперед від плечей з обох боків його довгої потужної шиї, закінчуються білими безволосими руками, якими воно хапає та утримує свою здобич. Його голова та рот більше схожі на голову та рот гіпопотама, ніж на будь-яку іншу земну тварину. За винятком того, що з боків нижньої щелепної кістки два могутні роги злегка вигинаються вниз допереду. Його двоє величезних очей викликали мою найбільшу цікавість. Вони простягаються двома величезними овальними плямами від центру верхівки черепа вниз з обох боків голови до нижче коріння рогів. Так що ця зброя дійсно виростає з нижньої частини очей, які складаються з кількох тисяч вічок кожна. Ця структура очей здавалася надзвичайною для звіра, чиї лігва знаходяться на сліпучому полі льоду та снігу. І хоча я виявив при ретерному огляді кількох убитих нами, що кожне вічко забезпечене власною повікою, і що тварина може за бажанням закрити стільки граней своїх величезних очей, скільки забажає, я був впевнений, що природа так обладнала його, тому що значну частину свого життя він проводить у темних підземних поглибленнях. Невдовзі після цього ми натрапили на найбільшого апта, якого коли-небудь бачили. Істота сягала повних восьми футів у плечах і була настільки гладкою, чистою та блискучою, що я міг би заприсягатися, що її нещодавно доглядали». Він стояв прямо перед нами, спостерігаючи, як ми наближаємося. Бо ми зрозуміли, що марно намагатися втекти від вічної звірячої люті, яка, здається, охоплює цих демонічних істот, що блукають похмурою північю, нападаючи на все живе, що потрапляє в поле їхніх далекоглядних очей. Навіть коли їхні животи повні і вони не можуть більше їсти, вони вбивають суто заради задоволення, яке отримують від відбирання життя. І тому, коли цей конкретний апт не кинувся на нас, а натомість розвернувся і побіг геть, коли ми наблизилися до нього, я був би дуже здивований, якби випадково не помітив блиск золотого нашийника на його шиї. Туван Дін теж це побачив, і це несло те саме послання надії нам обом. Лише людина могла одягнути цей нашийник, і оскільки жодна раса марсіан, про яку ми щось знали, ніколи не намагалася приручити лютих аптів, він, мабуть, належав до народу півночі, про яку ми нічого не знали, можливо, до легендарних жовтих людей Барсума, тієї колись могутної раси, яка вважалася вимерлою, хоча іноді, на думку теоретиків, все ще існує на крижаній півночі». Одночасно ми рушили слідом за великим звіром. Вула швидко зрозумів наші бажання, тому не було потреби намагатися тримати в полі зору тварину, чий швидкий політ по нерівній землі незабаром вивів його з нашого поля зору. Більшу частину двох годин слід паралельно бар'єру, а потім раптом повернув до нього крізь найгрубішу і, здавалося б, найнепрохіднішу місцевість, яку я коли-небудь бачив. Величезні гранітні брили перегороджували шлях звідусіль, глибокі тріщини в кризі загрожували поглинути нас при найменшій помилці, а з півночі легкий вітерець доносив до наших ніздрів невимовний сморід, який майже душив нас. Ще дві години ми були зайняті тим, що долали кілька сотень ярдів до підніжжя бар'єру. Потім, обійшовши кут стіноподібного виступу граніту, ми вийшли на гладку ділянку площею 2-3 акри перед основою величезної купи льоду та скел, що спантеличувала нас протягом кількох днів, і перед нами відкрилася темна і печереста паща печери. З цього відразливого порталу виходив жахливий сморід, і коли Туван Дін побачив це місце, він зупинився з вигуком глибокого подиву. Вим'я всіх моїх предків», – вигукнув він, – «щоб я дожив до того, щоб побачити реальність легендарних печер смерті. Якщо це справді вони, ми знайшли шлях за крижаний бар'єр». Стародавні хроніки перших істориків Барсума настільки стародавні, що ми протягом століть вважали їх міфологією. Розповідають про те, як жовті люди врятувалися від спустошень зелених орд, які заполонили Барсум, коли висихання великих океанів вигнало панівні раси з їхніх фортець. Вони розповідають про поневірення решток цієї колись могутньої раси, яких переслідували на кожному кроці, доки вони нарешті не знайшли шлях через крижаний бар'єр півночі до Родюшої долини на полюсі. Біля входу до підземного проходу, що вів до їхньої гавані притулку, відбулася велика битва, в якій жовті люди перемогли, і в печерах, які давали вхід до їхнього нового дому, вони склали тіла мертвих, як жовтих, так і зелених, щоб смертючий запах відлякав ворогів від подальшого переслідування. І з того давно минулого дня мертві цієї легендарної землі були віднесені до печер падалі, щоб у смерті і розкладанні вони могли служити своїй країні та відлякати ворогів. Сюди ж приносять, як свідчить легенда, усі відходи нації, все, що піддається гниттю і може додати до огидного і неприємного смороду, який вражає наші ніздрі». І смерть чатує на кожному кроці серед гниючих мерців, бо тут люті рапти мають лігво, додаючи до гнилої маси шматки своєї здобучі, яку вони не можуть поглинути. Це жахлива дорога до нашої мети, але вона єдина. «Ти впевнений, отже, що ми знайшли шлях до землі жовтих людей?» – вигукнув я. Настільки впевнений, наскільки це можливо, відповів він, маючи лише давню легенду, щоб підтримати мою віру. Але подивіться, наскільки точно поки що кожна деталь збігається зі стародавньою історією про хеджіру жовтої раси. Так, я впевнений, що ми відкрили шлях до їхнього стародавнього сховку. Якщо це правда, і помолимося, щоб так і було, сказав я, то тут ми зможемо розгадати таємницю зникнення Тардоса Морса, Джедака Гелію, і Морса Каяка, його сина, бо жодне інше місце на Барсумі не залишилося недослідженим численними експедиціями та незліченними шпигунами, які шукали їх майже два роки. Останнє слово, яке від них надійшло, було те, що вони шукали Карторіса, мого власного хороброго сина, за крижаним бар'єром. Поки ми розмовляли, ми наближалися до входу в печеру, і коли переступили поріг, я перестав дивуватися, що стародавні зелені вороги жовтих людей були зупинені жахами цієї жахливої дороги. Кістки мертвих людей лежали високою купою на широкій підлозі першої печери, а над усім була гнила каша з розкладаючої плоті, через яку апти пробили жахливу стежку до входу в другу печеру за нею. Дах цієї першої квартири був низьким, як і всіх, через які ми згодом проходили, так що сморід був обмежений і сконцентрований до такої міри, що здавалося, ніби він має відчутну субстанцію. Хотілося майже витягти короткий меч і прорубити, Бати собі шлях крізь нього в пошуках чистого повітря. Чи може людина дихати цим забрудненим повітрям і жити? спитав Тувань Дін, задихаючись. Недовго, я думаю, відповів я. Тому поспішаймо. Я піду першим, а ти замикай колону з вулою між нами. Ходімо, і з цими словами я кинувся вперед через смердючу масу розкладання. Лише після того, як ми пройшли через сім печер різних розмірів і з різним, але незначним ступенем смороду, ми зіткнулися з фізичним опором. Тоді у восьмій печері ми натрапили на лігво аптів. Повна двадцятка могутніх звірів розташувалася по камері. Деякі спали, а інші рвали свіжовбиті туші щойно принесеної здобичі або билися між собою під час любовних ігор. Тут, у тьмяному світлі їхньої домівки, цінність їхніх великих очей була очевидною, оскільки ці внутрішні печери оповиті вічним мороком, який лише трохи менший за повну темряву. Спроба пройти через середину цієї лютої зграї здавалася навіть мені вершиною безумства, і тому я запропонував Тувану Діну повернутися у зовнішній світ із вулою, щоб вони могли знайти шлях до цивілізації та повернутися з достатньою силою, щоб подолати не лише аптів, але й будь-які інші перешкоди, які можуть стояти між нами та нашою метою». «А тим часом, – продовжував я, – я можу знайти якийсь спосіб самотужки пробитися до країни жовтих людей, але якщо мені не пощастить, буде пожертвувано лише одне життя. Якщо ми всі підемо далі і загинемо, не буде нікого, хто б привів рятувальну групу до є Торіс і твоєї дочки. Я не повернуся і не залишу тебе тут одного Джоне Картере, – відповів Туван Дін». Незалежно від того, чи йдеш ти до перемоги чи смерті, джедак Птарта залишається поруч з тобою. Я сказав. Я знав з його тону, що марно намагатися сперечитися з цим питанням, і тому я пішов на компроміс, відправивши вулу назад зі спішно написаною запискою, вкладеною в невеликий металевий футляр і прикріпленою до його шиї». Я наказав вірній істоті шукати Карторіса в Савгеліулі, і хоча між нами лежав півсвіт і незліченні небезпеки, я знав, що якщо це можливо зробити, вула це зробить. Оснащений від природи дивовижною швидкістю та витривалістю, а також жахливою люттю, яка робила його гідним супротивником будь-якому окремому ворогу на шляху, його гострий розум і дивовижний інстинкт легко забезпечать усе інше необхідне для успішного виконання його місії. З очевидною неохотою великий звір повернувся, щоб покинути мене, виконуючи мій наказ, і перш ніж він пішов, я не зміг втриматися від бажання обійняти його велику шию на прощання. Він потерся щокою об мою щоку в останній ласті і мить потому вже мчав крізь печери падальщиків до зовнішнього світу». У своїй записці до Карторіса я дав чіткі вказівки щодо розташування печер-падальщиків, наголошуючи на необхідності входу до країни за їхніми межами через цей шлях і ні за яких обставин не намагатися перетнути крижаний бар'єр з флотом». Я сказав йому, що я навіть не можу здогадатися, що знаходиться за восьмою печерою, але я був упевнений, що десь по той бік крижаного бар'єру його мати перебуває у владі Матая Шанга і, можливо, його дід і прадід, якщо вони живі. Крім того, я порадив йому звернутися до Кулана Тіта та сина Тувану Діна за воїнами та кораблями, щоб експедиція була достатньо сильною для забезпечення успіху з першого удару». І, завершив я, якщо буде час, приведіть з собою Тарса Таркаса, бо якщо я доживу до вашого прибуття, я не можу уявити більшої втіхи, ніж знову битися пліч-опліч зі своїм старим другом. Коли Вула покинув нас, ми з Туваном Діном, ховаючись у сьомій печері, обговорювали та відкидали багато планів перетину восьмої камери». Звідки ми стояли, ми бачили, що бої між Аптами вщухають, і що багато з тих, хто годувався, припинили це робити і полягали спати. Незабаром стало очевидно, що незабаром усі люті чудовиська можуть мирно дрімати, і таким чином нам відкриється небезпечна можливість пройти через їхнє лігво. Один за одним решта звірів розтягнулися на бульбашковій гнилі, що вкривала масу кісток на підлозі їхнього лігва, доки не залишився лише один апт, який не спав. Цей величезний хлопець неспокійно блукав навколо, обнюхуючи своїх товаришів і огидний мотлох печери. Час від часу він зупинявся, щоб пильно вдивитися спочатку в один із виходів із камери, а потім в інший. Вся його поведінка була як у вартового – Зрештою, ми змушені були повірити, що він не засне, поки сплять інші мешканці Лігва, і тому стали міркувати, як би нам його обдурити. Нарешті я запропонував план Тувану Діну, і оскільки він здавався таким же хорошим, як і будь-який з тих, що ми обговорювали, ми вирішили випробувати його. Для цього Туван Дін притулився до стіни печери, біля входу до восьмої камери, а я навмисно показався апту охоронцю, коли той подивився в бік нашого відступу. Потім я стрибнув на протилежний бік входу, притиснувши тіло до стіни. Без жодного звуку великий звір швидко рушив до сьомої печери, щоб побачити, що зазловнисник так необдумано проник так далеко в межі його житла». Коли він висунув голову у вузький отвір, що з'єднує дві печери, з обох боків на нього чекали важкі, довгі мечі, і перш ніж він встиг видати хоч одне гарчання, його відрубана голова покотилася до наших ніг. Швидко ми зазирнули у восьму камеру, жоден апт не ворухнувся. Переповзаючи через тушу величезного звіра, що загороджувала вхід, Туван, Дін і я обережно увійшли в цю зловісну і небезпечну печеру. Подібно до равликів, ми пробиралися мовчки і обережно серед величезних лежачих тіл. Єдиним звуком, окрім нашого дихання, було чвакання наших ніг, коли ми відривали їх від багнюки розкладаючої плоті, крізь яку ми пробиралися. На півдорозі через камеру один із могутних звірів прямо переді мною неспокійно заворушився в той самий момент, коли моя нога зависла над його головою, через яку я мав переступити. Затамувавши подих, я чекав, балансуючи на одній нозі, бо не наважувався поворухнути жодним м'язом. У моїй правій руці був мій гострий короткий меч, вістря якого зависло за дюйм над густим хутром, під яким билося дике серце. Нарешті Апт розслабився, зіткнувши ніби після кошмарного сну, і відновив рівне дихання глибокого сну. Я поставив свою підняту ногу за лютою головою і миттю переступив через звіра». Туван Дін пішов слідом за мною, і ще мить і ми опинилися біля наступних дверей, не помічені. Печери падалі складаються з 27 сполучених між собою камер і мають вигляд, ніби їх вимила проточення.